формує широкий загал стосовно супутника сканера та метеорита. Якщо Седвік Секстон оприлюднить відомості про канадського геолога, то директор космічної агенції не зможе ризикувати, намагаючись дискредитувати вас своїми брехнями. Але Гарпер ніяк не міг заспокоїтися. Він похмуро мовчав, подумки перебираючи можливі варіанти. Габріель не завважала його приятінню рішення. Вона вже здогадалася, що в цій історії є ще один тривожний момент. Їй спочатку не хотілося про нього згадувати, але Габріель побачила, що інженера треба злегка підштовхувати. «У вас є собаки, докторе Гарпер?» Він підбив голову. «Прошу». «Як на мене усе це дуже дивно. Ви сказали, що невдовзі після того, як геолог передав свої координати». Його собаки збилися з дороги, заслиплені буревієм, і впали в розщелину. Була сильна буря, вони збилися з курсу. Габрієль скептично знизила плечима. Ну, може, й справді, усяке трапляється. Гарпер чітко вловив її вагання. Що ви хочете сказати? Погодьтеся, що забагато дивних збігів для однієї історії. Канадський геолог передає координати метеорита на частоті, яким може лише чути НАСА, а потім його собаки збиваються з дороги і падають у урвище. Вона на мить замовкла. Адаю, мені не треба вам пояснювати, що саме смерть геолога проклала шлях до сьогоднішнього тріумфу НАСА. Гарпер з полотнів. Ви гадаєте, директор пішов на вбивство заради метеорита. Велика політика... «Великі гроші», – подумала Габріель. «Я маю поговорити з сенатором. Ми триматимемо з вами контакт. Тут є чорний хід». Габріель залишила білого як до Кріса Гарпера і спустилася пожежними сходами у проволок позаду штаб-квартири НАСА. Махнувши рукою, вона спіймала таксі, з якого щойно вивантажилася чергова партія веселих співробітників Космічної агенції – «Житловий комплекс Вестбрук», – сказала вона водієві. «Що ж, невдовзі настрій у сенатора значно покращиться», – подумала Габріель. «А чи правильно я зробила, що погодилася?» – подумала Рейчер, стоячи біля входу до кабіни літака. Вона відійшла на максимальну відстань, розтягнувши кабель слухавки, щоб пілот не зміг її підслухати. Корки та от мовчки стояли поруч, і спостерігали. Хоча Рейчел домовилася з Вільямом Пікерингом про повну радіотишу, аж до їх прибуття на авіабазу «Болінг», вона тепер мала нову інформацію, яку без сумніву Пікеринг хотів би отримати негайно. І вона зателефонувала шефу на кодований стільниковий телефон, який він завжди носив з собою. Коли Пікеринг півшов на лінію, Голос у нього був, як завжди, спокійний і діловий. «Будь ласка, – говорить обачно, – я не можу гарантувати надійності цієї лінії». Рейчел усе зрозуміла. Як і більшість нестаціонарних телефонів співробітників військово-космічної розвідки, мобільний пікерінга був оснащений індикатором, який спрацьовував при незахищених вхідних сигналах. Тому телефон і попередив пікерінга – бо Рейчел з'язувалась з ним по радіотелефону, одному з найвразливіших для підслуховування видів зв'язку. Отже, ця розмова мала бути максимально оптичною, без імен, без зазначення конкретних місць. Мій голос підтверджує, що це я, мовила Рейчел, користуючись стандартним привітанням, спеціально передбаченим для таких випадків. Вона очікувала, що шеф розсердиться через те, що вона, не санкціонована і ризиковано, вийшла на зв'язок. Але реакція пікерінга була досить позитивною. «Так, я і сам збирався вийти з вами на контакт. Нам слід змінити курс. Я боюся, що вас зустрічатиме команда прихильників». Рейчел відчула на спині неприємний холодок. «Хтось за нами стежить». З інтонацією пікерінга навіть чула, що їм загрожує небезпека. Змінити курс. Отже, він із задоволенням дізнається, що саме про це вона і планувала його попросити, хоча і з інших причин. «Проблема справжності», – мовила Рейчел, – «ми її обговорювали. Невдовзі ми зможемо або категорично підтвердити її, або категорично спростувати». Чудово відбулися деякі події. І це дасть мені змогу зайняти чіткішу позицію в своїх подальших діях. Для отримання доказів ми мусимо зробити зупинку. Один з нас має доступ до лабораторного устаткування. Будь ласка, не називайте конкретних місць. Це для вашої ж безпеки. Та Рейчел і не мала наміру детально обговорювати свої плани по цій лінії зв'язку. «Ви можете дати нам дозвіл на посадку в Атлантик-Сіті?» Пікерінг мить замовк. Рейчел відчула, що він намагається розшифрувати абревіатуру, яка означала назву авіабази групи берегової охорони в Атлантик-Сіті. Рейчел сподівалася, що шеф здогадається, що вона має на увазі. «Так, нарешті озвався він. Я можу це організувати. Це ваш остаточний пункт. Ні, нам у подальшому знадобиться гелікоптер. На вас чекатиме вертушка. Дякую. Рекомендую вам виявляти крайню обережність, допоки ми не дізнаємося більше. Нікому нічого не кажіть. Ваші підозри дуже стовбували деяких осіб у вищих ешелонах влади. І я знаю одну з них. Її звати Марджорі Тенч, подумала рейчел. І пошкодувала, що немає змоги вийти напряму на президента. Зараз я у своєму авто їду на зустріч з особою, про яку йдеться. Вона попрохала мене про приватну зустріч на нейтральній території. І ця зустріч багато чого прояснить. Пікерінг їде кудись на зустріч із Тенч. Певнорадниця радниця президента збирається повідомити йому щось дуже важливе, якщо не схотіла говорити про це по телефону. Керівник військово-космічної розвідки продовжив після невеликої паузи. Ні з ким не обговорюйте ваші координати і більше жодного контакту по радіотелефону. Вам ясно? Так, сер, ми будемо в Атлантик-Сіті за годину. На вас чекатиме транспорт. «Коли дістанетеся пункту призначення, вийдіть зі мною на контакт через більш захищені канали». Він намить замовк. «Важливість секретності для вашої безпеки переоцінити важко. Сьогодні ви нажили собі впливових і могутніх ворогів. Будьте обережні». І пікерінг від'єднався. Рейчел закінчила розмову і з напруженим та стривоженим виразом обличчя повернулася до Корки і Толанда. Ну що, міняємо пункт призначення? спитав Толанд, нетерпляче чекаючи на відповідь. Рейчел неохоче кивнула. Так, це гоя. Корки зітхнув і поглянув на шматок матеорота у своїй руці. Я навіть уявити не можу, що наса пішла на такій. Він замовк, виразив обличчя кожної миті, ставав дедалі тривожнішим. Невдовзі ми про все дізнаємося, подумала Рейчел. Вона пішла до кабіни повісити слуховку. Поглянувши крізь вікно на залеті місячним сяйвом хмари, що пропливали унизу, вона раптом відчула, що їм зовсім не подобається те, про що вони дізнаються в лабораторії на борту Гої. Вільям Пікерінг почувався незвично самотньо, жіночи свій седан безлюдною автострадою «Лісберг-Пайк». Була майже друга ночі. Уже багато років він не їздив на авті о такій пізній годині. Хрипкий голос Марджорі і досі шкрябав йому мозок. «Зустрінемося на меморіалі Рузвельта». Пікерінг спробував пригадати, коли він востаннє зустрічався з Тинч лицем до лиця, що було досить неприємною процедурою. Так, це сталося два місяці тому у Білому домі, Тенць сиділа напроти пікерінга за довгим дубовим столом в оточенні членів Ради національної безпеки, Об'єднаного Комітету начальників штабів, президента Герні та керівників ЦРУ і НАСА. Панове, почав директор ЦРУ, дивлячись просто на Марджорі, я знову прийшов сюди для того, щоб укотре спонукати нинішню адміністрацію вжити заходів у зв'язку з кризою безпеки в НАСА. Ця заява не заскочила зненацька жодного з присутніх. Проблеми з безпекою в НАСА були відомі всім у розвідувальних колах. За два дні до цього хакери вкрали з комп'ютерної бази даних понад 300 знімків землі високої роздільності, отриманих через один із НАСівських супутників спостереження за землею. Ці фото – на яких можна було чітко бачити тренувальний комплекс американських військових у Північній Африці, щойно з'явилися на Чорному Ринку, де їх одразу ж придбали розвідувальні служби близькосхідних країн. «Попри найкращі наміри, – сказав директор ЦРУ, – втомлено, – НАСА продовжує становити загрозу національній безпеці, простіше кажучи, Наша космічна агенція має недостатньо обладнання, щоб захистити дані та технології, які вона розробляє. Наскільки я розумію, відповів президент, мала місце повна недбалість, небезпечне просочування інформації. І це мене глибоко непокоїть. Він кивнув через стіл на Лоренса Екстрома, на обличчі якого застиг суворий напружений вираз і ми вкотре намагаємося знайти способи зміцнення безпеки Космічної агенції. Попри всю мою повагу, зазначив керівник ЦРУ, хоч би яких заходів не вживала НАСА з метою посилення безпеки, вони будуть неефективними доти, доки розвідувальні відомства Сполучених Штатів не візьмуть під свій щит діяльність НАСА. Це твердження викликало серед присутніх Занепокоєні репліки Усі прекрасно розуміли, до чого це може призвести Як вам відомо, продовжив директор ЦРУ вже суворіше Усі урядові організації Сполучених Штатів Що мають справу з важливою розвідувальною інформацією Керуються жорстокими правилами забезпечення секретності І Міністерство оборони, і Центральне розвідувальне управління І Агенція національної безпеки і Національне управління військово-космічної розвідки. Всі вони мають дотримуватися суворих законів стосовно захисту даних, з якими працюють, і технологій, які розробляють. Він обвів поглядом присутніх. І я знову запитую вас, чому НАСА, агенція, яка нині створює найбільшу кількість найсучасніших технологій у космічній галузі, у сфері одержання і передавання зображень, у літакобудуванні, створенній програмного забезпечення, у галузі розвідки та телекомунікацій, чому ця агенція функціонує поза межами нашого щита секретності? Президент тяжко зітхнув. Пропозиція була чіткою і недвозначною. Треба реформувати НАСА, щоб воно стало частиною Військової розвідувальної структури Сполучених Штатів. Хоча аналогічні реформи вже проводилися в інших організаціях у минулому, Герні відмовлявся навіть розглядати саму ідею передачі НАСА під егіду Пентагону, ЦРУ, управління військово-космічної розвідки або якогось іншого розвідувального відомства. А в Раді Національної безпеки стався розкол. Багато хто за її членів став на бік розвідувальних кіл. Лоуренцові Екстрему завжди не подобалися такі зустрічі, і ця не була винятком. Він кинув на директора ЦРУ роздратований погляд. «Не хочу повторюватися, сер, але технології, розроблюваний НАСА, є не військовими, а суто науковими, якщо ваша розвідувальна організація – Бажає скористатися одним з наших космічних телескопів, щоб стежити за Китаєм, то це ваша проблема. Здавалося, директор ЦРУ зараз вибухне од люті. Пікерінг помітив це і втрутився в розмову. Ларрі, сказав він якомога спокійніше. Щороку Наса падає навколішки перед Конгресом, вимурюючи бюджетних грошей. Ви здійснюєте свою діяльність в умовах недостатнього фінансування і платите за це високу ціну провалами космічних експедицій. Якщо ми введемо НАСА у структуру розвідувальних відомств, то їй уже не доведеться канючити грошей у Конгресу. Вас фінансуватимуть з чорного бюджету на значно вищому рівні. Тому це безпроврошний варіант. НАСА отримує кошти, необхідні для ефективної роботи, а розвідувальні кола вже не перейматимуться проблемою витоку інформації та захисту критично важливих технологій. Екстром похитав головою. Я принципово відмовляюся розглядати діяльність НАСА під таким кутом, бо НАСА – це космічна наука, яка не має нічого спільного з національною безпекою. Директор ЦРО підвівся, чого він ніколи не робив у присутності президента, який сидить. І ніхто його не зупинив. Він уп'явся у керівника НАСА палаючим, сповненим ненависті поглядом. Невже ви хочете сказати, що наука не має нічого спільного з національною безпекою? Заради Бога, Ларі, це ж синоніми. Саме науково-технічна перевага нашої країни забезпечує їй безпеку, і НАСА, подобається це нам чи ні, відіграє дедалі більшу роль у розвитку найновітніших технологій. На жаль, ваша агенція припускає секрети, наче дірєве відро, і вже не раз доводила, що є найвразливішою ланкою в системі національної безпеки. У кімнаті запала тиша. Тепер підвівся Лоуренс Екстром – невмигно дивлячись на свого опонента. Тому ви хочете помістити 20 тисяч фахівців НАСА під замок у герметичній військовій лабораторії і змусити їх працювати на вас. Невже ви справді думаєте, що найновітніші космічні телескопи можна було б створити з-під палки, а не завдяки духу вільного пошуку і творчості? Бажанню глибше пізнати космос – Наші фахівці – це спільнота мрійників, які виросли, вдивляючись у зорене небо, і невпинно цікавлячись, а що ж там є у далекому Всесвіті. Пристрасть і допитливість – ось що є рушуєм наших інновацій, а не бажання забезпечити військову перевагу. Пікерінг прокашлявся і тихо заговорив, намагаючись знизити висоту температури за столом. «Ларі, я впевнений, що директор ЦРУ пропонує наймати ваших спеців для створення військових супутників. Основне завдання, що стоїть перед насам, не зазнає змін. Космічна агенція займатиметься тим, чим займалася завжди, тільки грошей у вас буде більше і безпеки також. Сказавши це, Пікерін повернувся до президента. Безпека потребує чималих коштів. Кожен у цій кімнаті прекрасно розуміє, що витік інформації з НАСА є результатом недостатності фінансування. НАСА доводиться крутитися, як вужу на економити на заходах безпеки і залучати до своїх проєктів інші країни, щоб перекласти на них частину витрат. Тому я пропоную, щоб НАСА залишилася такою ж чудовою наукою і не військовою організацією, але з більшим бюджетом та з певними заходами посиленої безпеки. Кілька членів Ради безпеки мовчки кивнули на знак згоди. Президент Герні повільно підвівся, явно незадоволений тим, як Пікерінг узяв на себе ініціативу. «Біле, дозволь мені спитати тебе, у наступному десятиріччі НАСА – планує здійснити експедицію на Марс. А як почуватимуться розвідувальні організації, яким доведеться витрачати купу грошей з чорного бюджету на цю експедицію, знаючи, що вона не має прямого стосунку до національної безпеки? НАСА може чинити так, як вважатиме за потрібне. Це фігня, грубо перервав його президент. Усі погляди різко зупинилися на Закові Герні. Він рідко користувався такими словами. «Якщо я чогось навчився за час свого президентства», – заявив Герні, – «то ось чого. Хто контролює долари, той контролює і напрям діяльності. Я відмовляюся вручати вішки тим, хто не поділяє цілий, заради досягнення яких і було створено цю агенцію». Можу лише уявити той жалюгідний огризок, що залишиться від чистої науки, коли військовим дадуть можливість визначати доцільність чи недоцільність тієї чи іншої експедиції наса або напрямку її діяльності. Герні обвів поглядом присутніх, а потім зупинив недобрий погляд на Пікерінгу. «Біле», – зітхнув Герні, – «твоє невдоволення тим, що НАСА доводиться організовувати спільні проекти із іншими країнами, є короткозорим. Принаймні, хоч хтось має конструктивно співпрацювати з китайцями та росіянами. Мир на нашій планеті не стане результатом військової переваги. Його забезпечать ті, хто об'єднає зусилля всупереч розбіжностям між своїми урядами». Якщо спитати мене, то я скажу, що спільні польоти НАСА роблять для національної безпеки більше, аніж військовий супутник шпигун вартістю мільярд доларів, забезпечуючи при цьому хоч якісь підґрунтя для тривалого миру в майбутньому. Пікерінг відчував, що у його душі закипає гнів. Як сміє цей жалюгідний політик розмовляти зі мною таким принизливим тоном? Ідеалізм Герні добре годився для виступів перед телеглядачами, а в реальному світі через такий ідеалізм гинули люди. Біле втрутилася в розмову Марджорі Тенч, немов відчувши, що керівник військово-космічної розвідки ось-ось вибухне. «Ми знаємо, що у вас загинула донька, знаємо, що для вас це особисте питання». В її інтонації Пікерінг не почув нічого, окрім поблажливості. «Але, будь ласка, пам'ятайте, – продовжила вона, – що зараз Білому Дому доводиться стримувати потужний потік інвесторів, які хочуть, щоб ми відкрили космос для приватного сектору. Якщо ви хочете знати мою думку, то НАСА, попри всі свої помилки, завжди дружньо співпрацювала з розвідувальними організаціями» і ця співпраця забезпечила безліч значущих результатів. Профільована тряска смуга на автостраді вивела пікерінга із задуми. незабаром з'їзд з основної магістралі. Наближаючись до нього, він побачив скривавленого оленя, що лежав на узбіччі, і на мить відчув якесь хімерне вагання, але не зупинився, бо мав встигнути, на зустріч! Меморіал Франкліна Делано Розвельта – один з найбільших меморіальних комплексів Сполучених Штатів. Там є парк, водоспади, скульптурна група, альтанки, басейн. Меморіал розділено на чотири галереї на відкритому повітрі, кожна на честь одного з чотирьох президентських термінів Франкліна Розвельта а за одну мілю звідти вже чигав гелікоптер Кайоа Ворірор. Він висів над містом, пригасивши вогні. У місті, де було повно великих ЦБ та знімальних медіагруп, гелікоптери в небі були таким же звичним явищем, як і птахи, що летять у вірі. Дельта-1 знав, що доки він залишається за межами так званого купола, бульбашки захищеного повітряного простору над Білим домом, він не привертатиме до себе уваги, тим більше, що вони тут ненадовго. З висоти 210 футів Кайова знизилася до неосвітленого меморіалу, але зависла осторонь, а не прямо над ним. Дельта-1 перевірив правильність зайнятої позиції. Він поглянув ліворуч, де за телескопичним приладом нічного бачення садів Дельта-2. На моніторі віднілося зеленкувати зображення в'їзної алеї. Місцевість була безлюдною. Тепер залишилося тільки чекати. Це мало бути гучне вбивство. В повному значенні цього слова. Є певна категорія людей, яких просто не можна убити тихо. Незалежно від методу вбивства, неадмінно будуть ускладнення. Розслідування, допити – у таких випадках найкращий спосіб – це наробити багато шуму. Вибух, пожежа і дим означатимуть, що ви не просто вбиваєте, а ще й робите повну політичну заяву. Тому перше, що спаде на думку, це міжнародний тероризм. Особливо, коли мішенню стає державний високопосадовець. Дельта-1 поглянув на монітор приладу нічного бачення, на якому крізь дерева віднився внизу меморіал. Автостоянка та під'їздна алея були порожні. Уже скоро, подумав він. Це місце, для приватної зустрічі було о такій пізній годині доречно безлюдним, хоча і розташувалося в міській зоні. Дельта-1 перевів погляд на приціл свого знаряддя вбивства. Система Hellfire сьогодні вночі виявилася навпрочід слушною. Протитанкова ракета з лазерем-пристрілом забезпечувала ту перевагу, яка називається «Вистрелив і забув». Вона сама наводилася на ціль за лазерною цяткою, випромінюваною або наземним спостерігачем, або іншим гелікоптером чи літаком, або самою повітряною машиною, з якою здійснювався спуск. Сьогодні ж ракета скеровуватиметься автономно через лазерний целевказ, змонтований на роторі несучого гвинта. Варто лише... Це вказу заплямувати мішень лазерною цяткою, і ракета наводитиметься на ціль сама. Оскільки Hellfire можна запускати як з повітря, так і з землі, ніхто одразу не пов'яже її з гелікоптером. До того ж, ракета цього типу мала на чорному ринку популярність, тому вбивстві, скоріше за все, звинуваті терористів. Седан, повідомив Дельта-2. Дельта-1 поглянув на монітор. Точно за вказаним часом на під'їзну дорогу вийхав непоказний, але явно недешевий чорний седан. Це була модель, поширена серед автомобільного парку великих урядових організацій. В'їжджаючи до меморіалу, водій пригасив фари. Авто покружляло і зупинилося біля невеликої купки дерев. Дельта-1 знову поглянув на монітор. Його напарник щойно навів телескопічний прилад нічного бачення на бокове водійське вікно. За кілька секунд з'явилося обличчя водія. Дельта-1 знервовано втягнув носом повітря. "Ціль підтверджено", сказав напарник, дивлячись на екран приладу нічного бачення з його смертельним перехрестям прицілу. Дельта-1 почувався снайпером, що націлює своє зброю на члена королівської родини. Ціль підтверджено. Дельта-2 повернувся і ввімкнув лазерний цілий вказ. Він прицілівся. І внизу, на відстані дві тисячі футів, на даху седана з'явилася червона цятка, невидима для водія автомобіля. Ціль позначено, мовив він. Дельта-1 глибоко вдихнув і вистрелив. Під фюзележем почулися різке сичання. Потім з'явилася ледь стечка світла і помчала до землі. Замить автомобільне стоянці розлетівся над руски у сліпучому і оглушливому вибуху вогню. На всі біч розлетилися шматки покрученого металу. Палаючи колеса, покатилося в різну біч. «Ліквідацію завершено», – сказав «Дельта-1», прискорюючи гелікоптер і жиночі його геть. «Телефонуй». А менш ніж за дві милі від меморіалу президент Зак Герні готувався до сну. Коли не пробивні вікна його резиденції були один дюйм завтовшки, Герні так і не почув вибуху. Авіабаза групи берегової охорони Атлантік Сіті розташовується в міжнародному аеропорту цього міста. До зони відповідальності цієї групи берегової охорони входить прибережна смуга від парку Елсбері до мису Мей. Рейчел Секстон рвучко прокинулася, поки ков'яса літака з виразком торкнулася окремо розташованої злітно-посадкової смуги, яка вгніздилася між двома величезними сладськими приміщеннями. Зі здивуванням виявивши, що вона задрімала, Рейчел сонно поглянула на годинник. Тринадцять хвилин на третю. Їй здалося, що вона проспала кілька днів. Хтось турботово накрив її ковдрою, що була на борту літака. Поруч із нею щойно прокинувся і Майкл Толанд. Він стомлено їй посміхався. По проходу дибав корки, який спохморнів, коли їх побачив. «Чорт забирай!» «Ви і досі тут, а я прокинувся, сподіваючись, що сьогоднішня ніч була просто кошмаром, і ви брали у ньому участь». Рейчел прекрасно розуміла, як він почувався. «Знову я опинилася біля цього ненависного океану». Літак ще трохи прокотився і зупинився. і чоловіки зійшли на пустельну злітну смугу. Небо затягнули хмари, але прибережне повітря було важким та теплим. У порівнянні з островом Елсмір, здавалося, що Нью-Джерсі це тропіки. Сюди почувся голос. Рейчел, Майк і Кукі озирнулися і побачили, що неподалік на них чекає роживий вертоліт аж аж дельфін, стандартна машина берегової охорони, стоячи на тлі блискучої білої смуги у хвостовій частині гелікоптера. І махав пілот, вдягнений у льотний костюм. Приємно вражений, Толанд кинув речі, а твій бос уміє влаштовувати справи. Ти ще мало його знаєш, подумала вона. Корки похнюплено осунувся. Як уже? Без зупинки на те, щоб підживитися? Пілот привітав їх біля машини і допоміг сісти. Не питаючи, як їх звуть, він говорив виключно приємні банальності і розповідав правила безпеки. Пікінг, вочевидь, попередив представників берегової охорони, що цей політ не потребує зайвої реклами. Однак, попри обачливість Пікерінга, Рейчел побачила, що їх викрили. Пілот не зміг приховати здивування і секундного збентеження, побачивши телезірку Майкла Толанда. Сидячи білі Толанда, Рейчел почувалася вельми напружена. Двигун фірми «Аероспас'яль» верескнув під ними і ожив. Обвися лопаті тридцять дев'ять футів завдовжки почали розкручуватися і вирівнюватися, перетворюючись на сріблястий розпливчатий диск. Вереск змінився на гуркіт, гелікоптер злетів зі смуги і піднявся в нічну темряву. Пілот повернувся на своєму садінні і гукнув. «Мене поінформували, що ви скарите ваш пункт призначення, коли ми піднімився в повітря». Толон дав йому координати прибережної точки приблизно за 30 міль від їх теперішнього знаходження. «Його судно стоїть за 12 міль від берега», – подумала Рейчел, і мимоволі волі здригнулася. Пілот увів указані координати в навігаційну систему, а потім зручно вмостився у кріслі і дав газу. Вертоліт нагалив носа і помчав на південний схід. Під ними мелькали темні дюни у Нью-Джерсі, і Рейчел відвернула погляд від темного океану, який розкинувся під нею. Незважаючи на побоювання через те, що вона знову опинилася над водою, Рейчел втішала себе тим, що поруч із нею чоловік, який зробив океан своїм добрим приятелем, Толанд сидів на тісному сидінні вузенького вертольота, і його стегна та плечі торкалися її тіла. Ні вона, ні він не відсунулися, щоби змінити положення. Знаю, що мені не слід цього казати, раптом сказав пілот, ледь стримуючи своє збудження, але ви, вочевидь, Майкл Толанд. А ми усю ніч дивилися вас по телевізору. А метеорит це ж просто фантастика! Ви, мабуть, просто приголомшені. Не те слово, терпляче кивнув Толанд. Документальний фільм супер. Знаєте, його крутять і крутять по всіх каналах. Ніхто з пілотів, які сьогодні чергують, не хотів відриватися від телевізора на це завдання, тому нам довелося кидати жереб, і я витяг коротку соломинку. Ви уявляєте? Соломинку! І ось тепер я тут із вами. Якби хлопці знали, що мені довелося летіти разом з... Ми цінуємо вашу фаховість, урвала його Райчел, і нам треба, щоб витримали тримали усе це в таємниці». «Ніхто не повинен знати, що ми тут». «А як же, пані?» «Мені дали чіткі вказівки». Пілот трохи побагався, а потім його обличчя засвітилося ентузіазмом. «Слухайте, а ми часом прямуємо не до Гої?» «До Гої», – неохочик сказав Втолант. Нефіга собі», – вигукнув пілот. «Вибачте, ще раз перепрошу, але я бачив її в одній із ваших передач». Вона двокорпусна, так, така дивовижна штука, мені ще ніколи не доводилося бути на суднах з малою площею ватерлінії, я навіть подумати не міг, що першим стане саме ваш корабль. Рейчел проігнорувала пілота, відчуваючи, як у душі зростає тривога через те, що вони прямують у відкрите море. Толанд повернувся до неї. Як ти почуваєшся? ти могла залишитися на березі, я тобі казав. Та отож треба було, подумала Рейчел, знаючи, що гордість ніколи б не дозволила їй це зробити. Усе гаразд, дякую. Толент посміхнувся. Я наглядатиму за тобою. Дякую. Рейчел з подовом для себе виявила, що теплота в його голосі додала їй впевненості і відчуття безпеки. Ти бачила гою по телевізору, вона кивнула. «Ну, це доволі оригінальний корабель». Толанд розсміявся. «Так, для свого часу вона була надзвичайна передовою конструкцією, але цей дизайн так і не прижився». «Ніяк не можу збагнути, чому», – пожартувала Рейчел, згадавши химерні і кумидні образи корабля. «Тепер NBC пресує мене, каже, що треба змінити корабель на новий». «На щось таке яскравіше, таке, що кидається в очі. Ще сезон чи два, і вони таки змусять мене розстатися з Гоєю. Від цієї думки Толондові стало сумно. «А ти не хотів би мати новій, новісінький корабель?» «Не знаю. З Гоєю пов'язано багато спогадів». Речі лагідно посміхнулися. «Що ж, як казала моя матуся, «Рано чи пізно всім нам доводиться позбуватися свого минулого». Толант ненадовго затримав на ній погляд. «Так, я знаю». «От зараза!» – викнув водій і зиркнув через плече на Габріель. «Схоже, попереду – якийсь нещасний випадок. Нікуди ми не їдемо, принаймні якийсь час». Габріель визирнула у вікно і побачила – Проблизкові маячки машин швидкої допомоги, що розрізали темряву ночі. На дорозі попереду стояли кілька полісменів, зупиняючи рух автомобілів довкола еспланади. «Напевно, якийсь добіся серйозний інцидент», – сказав водій, кинувши в полум'я в районі меморіалу Рузвельта. Габріель насупилася, вдивляючись у мерехтіння вогню. «Ні, тільки не зараз. Їй треба якнайшвидше дістатися сенатора Секстона з новою інформацією про супутник Сканер та канадського геолога, загиблого за дивних обставин. Цікаво думала вона, а чи стане брехня НАСА про те, як вона виявила метеорит, достатньо великим скандалом, щоб вдихнути нове життя в кампанію Секстона? Для більшості політиків – ні, подумала Габріель, але це Седвіт Шекстон, чоловік, який збудував свою кампанію на роздмухуванні провалів опонентів. Габріель далеко не завжди пишалася здатністю сенатора надавати аморального відтінку, прорахунком своїх політичних суперників. Але ця тактика завжди була ефективною. Майстерня володіння такими інструментами, як непрямі натяки та моралізаторське обурення, запросто могло перетворити цю ретельно підготовлену фальшивку НАСА на всеосяжну проблему моральної гнилості, яка поглинула усе відомство, а також за кампанію і президента. А за вікном полум'я на меморіалі Рузвельта, схоже, розгоралася. Запалали декотрі з найближчих дерев, і тепер пожежні машини поливали їх водою з брандспойтів. Водій таксі увімкнув радіо і почав перемикати канали. Абрель зітхнула, заплющила очі, відчуваючи, як втома хвилями накочуються на неї. Коли вона вперше приїхала до Вашингтона, вона мріяла про те, щоб залишитися в політиці назавжди, можливо, щоб одного дня навіть потрапити до Білого дому. Однак зараз їй здалося, що з нею вже досить політики – дуель з Марджорі Тенч, огидні фотографії, брехні НАСА. Диктор у випуску новин казав щось про бомбу, закладену в автомобіль та можливий терористичний акт. Треба якомога скоріше вшиватися з цього міста, подумала Габріель, уперше за безчас відтоді, як виїхала до Вашингтона. Контролер рідко почувався втомленим, але сьогоднішній день таки дався в знаки. Усе пішло не так, як передбачалося. Злощасне викриття отвору, через який метеорит було введено в кригу, Труднощі, пов'язані з перешкоджанням витоку цієї інформації, і ось тепер список жертв, що зростав. Ніхто не мав померти, окрім канадця. Іронія полягала в тому, що технічно найважча частина плану виявилася найменш проблематичною. Введення метеорита в товщу криги відбулося як по маслу кілька місяців тому – Залишалося тільки чекати на запуск спутника-сканера. Цей супутник був запрограмований на вивчення величезних територій за полярним колом, тому апаратура з пошуку аномалій встановлена на його борту, рано чи пізно виявила б метеорит, і це дало б можливість НАСА заявити про історичну знахідку. Але бісове програмне забезпечення підвело – коли контролер дізнався, що комп'ютерна програма вийшла з ладу і не буде полагоджена аж до виборів, над усім планом зависла загроза. Без супутника сканера метеорит залишиться непоміченим. Контролеру довелося погобцем видумувати спосіб, яка швидше наштовхнути НАСА на думку про існування метеорита. Новий план полягав у тому, щоб підлаштувати термінове радіоповідомлення від канадського геолога, який перебував у потрібному районі. Геолога, звичайно, довелося вбити негайно після повідомлення і зробити так, щоб його смерть мала вигляд випадкової. Коли безневинного канадця викинули з гелікоптера, це був лише початок, і тепер події розгорталися з небаченою і непередбаченою швидкістю. Вейлі Мін, Нора Менгор обох довелося вбити, а тепер зухвали вбивство на меморіалі Рузвельта, а невдовзі до цього списку долучаться Рейчел Секстон, Майк Толанд, доктор Марлінсон. Іншого шляху немає, подумав контролер, поборюючи зростаючі каяття, надто багато поставлено на кін. Вертоліт берегової охорони ще не долетів дві мілі до точки, де мало розташовуватися гоє, коли Толлент гукнув пілота. «А у вас є на борту прилад нічного бачення?» «Так», – кивнув пілот, – «ми ж з рятувального підрозділу?» так таки думав. Термасистема нічного бачення була призначена для пошуку жертв корабельних катастроф у темряві. Тепло, випромінювано головою плавця на поверхні води, на екрані світилося як яскрава червона цятка на темному тлі океану. Увімкніть їй, будь ласка, попросив Толанд. Пілот розгубився. А навіщо? Ми кого загубили? Ні. Я хочу, щоб усі дещо побачили. З такої висоти ми нічого не побачимо, окрім палаючої плями нафти. А ви увімкніть, наполіг Толанд. Пілот якось дивно посмотрел на Толанда, натиснув кнопки, налаштовуючи термооб'єктив шукача, змонтований під корпусом машини. Невдовзі вони матимуть змогу бачити поверхню океану в радіусі трьох міль довкола. На панелі приладів засвітився рідкокристалічний екран, і на ньому поволі випливло зображення. «Ну, ніфіга собі!» Пілот аж сипнувся від подиву, і разом із ним сипнувся і віртоліт. Рейчел та корки витріщилися на екран з немившим подивом. На чорному тлі океану виднілася величезна червона спіраль. Вона звивалася і пульсувала. Рейчел поглянула на Толанда. Схоже на циклон, яким він виглядає з супутника погоди. «А це і є циклон», – сказав Толанд. За Завихнення теплих течій, десь пів в діаметрі. Пілот полегшено розсміявся. «Оце так. Ми їх бачимо час від часу, але про це я ще не чув. Воно вийшло на поверхню лише минулого тижня», – пояснив Толант. «Скоріше за все, протримається не більше кількох днів». «А чим спричинений цей вир?» – спитала Рейчел, ошелешена появою виросу посеред океану. «Вихід магми на поверхню». Пояснив пілот. Рейчел звернулася до Толанда. «Це що, вулкан?» «Ні», – відповів океанограф. «Зазвичай на східному збережжі не буває активних вулканів, але час від часу тут трапляються несподівані кишені магми, які набухають під морським дном і створюють гарячі точки. Ця гаряча точка спричиняє зворотній температурний перепад. Гаряча вода – внизу, а холодна – на горі». В результаті маємо отакі спіралі подібні течії, мегаплюми. Покрутившись кілька днів, вони зникають. Пілот поглянув на пульсуючу спіраль на своєму екрані. Схоже, що цей вирид досі не втратив силу. Він помовчив, перевіряючи координати корабля Толанда, а потім здивовано поглянув на нього через плече. «Пане Толанд, схоже, що ваша посудина стоїть на якорі доволі близько». До центру цього виру. Толант кивнув. Біля центру спіралі потоки трохи повільніше, аніж з краю. Вісімнадцять вузлів. Це все одно, що ставати на якір посеред швидкої річки. Нам довелося чимало попрацювати з якорем цього тижня. «О, Господи!» – вигукнув пілот. «Восімнадцять вузлів. Дивіться, забор не випадайте!» І розсміявся. Та Рейчел було не до сміху. «А ти мені нічого не сказав, ні про мегаплюми, ні про вихід магми, ні про теплі течії?» Він заспокійливо поклав руку їй на плече. «Вони не становлять абсолютно ніякої небезпеки, повір мені». Рейчел спохмурніла. «Отже, твоя телепередача, яку ти тут знімав, буде про це явище – вихід магми. Так, і про мегаплюми, і акулу молот, ясно». «Ти мені раніше про це розповідав». Толон хитро посміхнувся. «Акула-молот полюбляє теплу воду, і саме зараз сюди, у це коло нагрітої води діаметром змілля, збираються всі особини з довколишніх вод». «Просто клас!» – зауважила Рейчел і занепокоєно кивнула. «А що це таке, акула-молот? Найогідніша істота в океані!» «Камбола чи що?» «Та ні, всього всього велетенська акула-молот!» – розсміявся Толант. Ричел аж заклякла на сидінні. «Біля твого судна крутяться акули-молоти!» Толант підморгнув, розслабся. Вони цілком сумирні істоти і не становлять небезпеки. «Ти б не казав цього, якби вони і справді не становили небезпеки!» Толант знову посміхнувся. «Мабуть, ти маєш рацію». Він грайливо гукнув пілотові. Слухайте, а коли ви останнє рятували кого-небудь від нападу Велетенської акули молота? Пілот знизав плечима. Нам нікого не доводилося рятувати від акули молота ось уже кілька десятиріч. Толон повернувся до речі. Ось, бачиш, протягом кількох десятиріч, тож нема чого турбуватися. «Десь із місяць тому, – додав пілот, – тут стався напад, коли один телепень, аквалангіст, задумав з дуру погратися». «Стривайте, – вигукнула Рейчел. Ви ж казали, що вам не доводилося рятувати нікого впродовж десятиріч. Егеш, – відповів пілот, – тому що нікого не врятували. Зазвичай ми перебуваємо надто пізно. Ці тварюки вбивають легко і швидко». На горизонті замаячив мерехливий силует Гої. З відстані півмілі Толант побачив яскраві палубні вогні, які Ксавія завбачила, залишила ввімкнутими. Зауваживши ці вогні, він відчув себе стомленим мандрівником, що під'їжджає до рідної хати. «Начебто ти казав, що на борту лише одна людина», – зауважила Рейчел, здивовано поглянувши на вогні – «А ти не залишаєш увімкненим світло, коли сама вдома?» «Ну, одну лампочку, але ж не в усьому будинку!» Толант посміхнувся. Попри всі зусилля Рейчел триматися невимушено, він бачив, що вона почувається явно не в своїй тарілці. Йому захотілося покласти руку їй на плече і заспокоїти, але сказати було нічого. Світло ввімкнуто з міркувань безпеки, щоб здавалося, наче на судні багато людей». Корки посміхнувся. «Боїшся піратів, майку?» «Та ні. Найбільшу небезпеку тут становлять ідіоти, які не вміють користуватися радаром. Найкращий захист від несподіваного нічного тарану – це зробити так, щоб тебе усі бачили». Корки саркастично примружився на корабель унизу. «Щоб усі бачили?» «А як же не бачити, коли твій корабель світиться, наче новорічна ялинка? Мабуть, он не шкодує грошей на твої рахунки за електрику». Вертоліт знизився, заклав віраж навколо освітленого судна, і пілот почав маневрувати, підводячи машину до вертолітного майданчика на кормі корабля. Навіть з висоти Толант бачив, як стрімка течія шарпає корпус гої. Поставлена на носовий якір, вона вирівнялась за течію і сіпалася на товстелезній якірній лінві, як тварина, посаджена на ланцюг. Красуня, нічого не скажеш, зауважив пілот і розсміявся. Толон відчув у його голоді сарказм, бо насправді гоя мала огидний вигляд, як величезна. «Товстозада Баба, за словами одного телевізійника. Це було одне з 17 суден, які характеризувалися малою площею Ватерлінії. Масивна платформа, що піднімалася на 30 футів над поверхньою води, трималася на чотирьох опорах, а ті, в свою чергу, на великих поплавцях. На відстані судно мало вигляд низької бурової платформи. Зблизька ж воно нагадувало палубну баржу на ходулях, житловий відсік, лабораторії та капітанський місток розташовувалися в ярусній надбудові, і все це нагадувало плавучий кавовий столик зі спорудами, безладно наліпленими одна на одну. Незважаючи на свою нешвидкісну зовнішність, конструкція гої забезпечувала і малу площу ватерліній, а отже, і додаткову остійність. На цій над надповерхної води платформі легше було знімати фільми, легше працювати в лабораторії, а гості-науковці менше потерпали від морської хвороби. І хоча НБС не на Толанда, щоб той дав згоду придбати сучасніший корабель, океанограф не погоджувався. Попри те, що протягом останніх років з'явилося судна кращі і навіть більш остійні, цей корабель був йому домівкою ось уже близько десяти років, і саме на ньому він відчайдушно боровся з депресією після смерті Селії. Інколи вночі Толандові і досі чувся її голос у посвисту вітру. Може, коли примари зникнуть, він подумає про придбання нового судна, але не зараз. Коли вертоліт приземлився на кормовий майданчик, Ретчил відчула сподіваного полегшення. Але приємний момент полягав хоча б у тому, що вона вже не летіла над поверхнею води. Поганим же моментом було те, що вона все одно на ній стояла. Переборовши легке тремтіння в ногах, вона вибралася на палубу і озирнулася. Палуба виявилася навпрошет захаращену і дуже маленькою. Особливо коли на низ з'явився іще ще і гелікоптер. Перевівши погляд на низ, Рейчел сподобом побачила перед собою основну частину судна, непоказну, багатошарову конструкцію. То він підійшов і став біля неї. "Знаю", сказав він, долаючи шум сильної течії. На телеекрані вона здається більшою. Рейчел кивнула і більш устійною. "Гоя «Одна з найбезпечніших суден в океані, це я тобі гарантую!» Поклавши руку на плечі Рейчел, то він повів її через палубу. Тепло його руки заспокоїла Рейчел більше, аніж слова. Та поглянувши на корму, вона побачила за судном борхливий потік води, наче воно мчало на всіх парах. «Та ми ж сидимо на мегаплюмі», злякано подумала вона. У центрі тильної частини палуби Рейчел помітила вже знайомий їй одномісний батискав Тритон, що висів на гігантській лебідці. Цей Тритон, названий на честь грецького бога морів, мав зовсім інший вигляд, аніж його попередник Альвін. Попереду у Тритона був акриливий напівкруглий купол, через що він більше нагадував гігантський акваріум, аніж глибоководний апарат. Рейчел цепініла від самої лише думки про занурення в океан на глибину кількосот сотен футів, коли од води тебе відділяє лише акриловий лист. Утім, якщо вірити Майклу, найнеприємнішою частиною подорожі у Тритоні було початкове занурення. Коли батискав, поволі опускають лебідкою крізь люк на кормігої та маленький підводний човен – Гойдається над хвилями, наче маятник. «Напевне, Ксавія в гідролабораторії», – сказав толанд рушаючи через палубу. Пілот берегової охорони залишався у вертольоті, маючи суворий наказ не вмикати радіо. «Ти лишень поглянь», – сказав толанд зупиняючись біля поруччя на кормі судна. Рейчел неохоче наблизилася. Вони перебували високо над водою, аж 30 футів, та все одно вона відчувала, як від води йде тепло. «Температура приблизна, така сама, як і в гарячій ванні», пояснив Толанд, перекрикуючи шум течії. «Ось, поглянь», – сказав він, клацуючи вмикачем. У воді за кормою з'явилася широка світна дуга, що освітлювала корабель знизу, наче в басейні з підводним освітленням. Рейчел та Коркі аж охнули в унісон. Вода довкола корабля повнилася якимись примарними тінями, їх було багато, десятки. Зависнувши на глибині лише кількох футів, під освітленою поверхню ціла армія якихось чорних та блискучих об'єктів трималася паралельно один одному, долаючи сильну течію. Їхні характерні молотоподібні голови ритмічно погойдувалися, наче танцюючи під якусь доістеричну мелодію. «Господи, Майкле!» – вирвалося в корки. «Як все ж таки приємно, що ти нас сюди привіз!» Рейчел заклякла, як укопана. Їй захотілося відійти від поруччя, та вона не могла, заворожена моторошною картиною. «Дивовижні створіння, так?» – спитав Толанд, І знову заспокійливо поклав руку на плече Рейчел. «Вони тижнями нишпарять у місцях з теплою водою. Ці хлопці мають найчутливіші носи у цих краях, бо у них збільшений розмір чуттєвої частки головного мозку». Коркіс скептично скривився. «Збільшений розмір чуттєвої частки головного мозку?» «Ти мені не віриш», – сказав Толан, і почав ниш порати в алюмінієму ящику, що стояв поруч. За кілька секунд він видобув звідти маленьку мертву рибину. «Чудово! А тепер дивіться!» Діставши з холодильника ніж, він надрізав рибину в кількох місцях, і з неї почала сочитися кров. «Я тебе благаю, Майкле», – простагнав корки, – «це так огидно!» Толанд кинув скривавлену рибину за борт, і вона упала в воду з 10-30 футів. Не встигла вона торкнутися поверхні, як до неї одразу ж кинулося кілька акул, гризучись між собою, немов собаки, і, націляючись на рибину рядами гострих сріблястих зубів, мить, і риба зникла, розідрана на шматки. Рейчел повернулася до Толанда, а той вже тримав у руці ще одну рибину, такого ж виду і такого ж розміру. Цього разу крові не буде, заявив він. І, не розрізаючи риби, кинув її за борт. Вона з плюскотом упала у воду, але нічого не сталося. Здавалося, плавучі молотки її просто не помітили, і наживка поплыла за течією, не привернувши до себе жодної уваги. «Вони нападають тільки тоді, коли чується якийсь запах», пояснив Толант, уводячи друзів від поруччя. «Насправді тут можна плавати абсолютно спокійно і безпечно, якщо ви не маєте відкритих ран». Корки мовчки тицнув пальцем, показуючи шви на щоці. Толант нахмурився. «Так, плавання не для тебе». Таксі, у якому сиділа Габріль Еш і досі стояло, бо рух було перекрито. Вона дивилася, як у район меморіалу Рузвельта з'їжджаються автомобілі швидкої, і їй раптом здалося, що на місто опустилася реалістична завіса щільного туману. По радіо репортери на випередки сповіщали про те, що в підірваному автомобілі м'ех перебувати урядовий чудовник високого рангу. Витягнувши свій мобільний, Габріель набрала номер сенатора. Він, мабуть, уже почав турбуватися, чому її так довго немає. Номер був зайнятий. Габріель поглянула на клацаючий лічильник таксі і спохмурніла. Декотрі авто, що стояли поруч, почали бідіджати на бордюр, розвертатися і рушати геть у пошуках об'їзної дороги. Водій знову глянув через плече. «Хочете і далі чекати?» Болічільник клацає. Габріель побачила, що на місце пригоди під'їхали ще більше урядових автівок. Та ні, поїхали в об'їзд. Водій щось ствердно буркнув і почав незграбно розвертатися в кілька прийомів. Поки вони стрибали через бордюри, Габріель знову набрала сенатора. І знову його номер був зайнятий. За кілька хвилин, зробивши велике коло, Авто виїхало на цей стріт. Абріель помітила, що попереду заманячив офісний комплекс імені Філіпа Гарта. Вона мала намір поїхати просто в апартаменти сенатора, але зараз, коли її офіс був так далеко... «Зупиніться», – різко сказала вона водієві. «Так, просто тут, дякую». І вона показала, де треба зупинитися. Таксі загальмувало і зупинилося. Заплативши водієві за лічильником, Габріель достала 10 доларів. «Зможеш почекати 10 хвилин?» Водій поглянув на гроші, а потім на годинник. «Так, але не хвилини довше». Габріель квапливо вибралася з машини. «Я і за п'ять встигну». О такій пізній годині в марморових коридорах офісної будівлі Габріель почувалася як у гробниці. Коли вона проходила крізь шеренгу суворих статуй біля входу на третій поверх, її м'язи інстинктивно напружилися, і здалося, що кам'яні очі фігур невідступно за нею стежать, як мовчазні вартові. Зупинившись перед входом до п'ятикімнатного офісу сенатора Секстона, Абрель скористалася своєю карткою-ключем і увійшла всередину. Вістєбюр секретарки був тьмяно освітлений. Перетнувши його, вона пішла коридором до свого офісу. Увійшовши всередину, увімкнула флуоресцентні світильники і рушила просто до шаф із стеками. Там вона мала цілу теку матеріалів про бюджетне фінансування назівської, системи спостереження за землею, а також багато інформації про супутник-сканер. Секстон, безперечно, захоче мати на похваті вичерпні відомості, коли вона розповість йому про Гарбера. Наса збрехала про супутник. Коли Габріель нишпорила у своїх теках, задзвонив телефон. «Сенатори, це ви?» – вазвалася вона. «Ні, Габі, це я і Оланда». У голосі подруги відчувалася якась дивна інтонація. «Ти і досі в Наса?» Ні. Я у себе в офісі. Ти навіть гадки не маєш, про що я дізналася. Габріель зрозуміла, що не можна нічого розповідати і Оланді, поки вона не поговорить з сенатором. А потім він уже сам придумає, як розпорядитися отриманими відомостями. Я усе розповім тоді, коли поговорю з сенатором. Зараз я їду до нього. І Оланда помовчила. Габбі... Пам'ятаєш, ти казала мені про те, що Секстон бере гроші за свою кампанію у фонду «Космічний кордон». Я сказала тобі, що помилилася. Я щойно дізналася, що двоє наших репортерів, котрі висвітлюють тему приватних космічних кампаній, якраз займаються цим питанням. «Що ти хочеш сказати?» – здивовано спитала Габріель. Поки що нічого. Але цим хлопцям можна довіряти. І, схоже, вони ні на частку секунди не сумніваються, що Секстон приймає майбутні відкати від фонду «Космічний кордон». Тому я і телефоную тобі. Знаю, я сама сказала, що ця ідея абсурдна. Марджорі Тенч як джерело інформації має вигляд украй сумнівний. Але наші хлопці? Не знаю, але, можливо, ти... Захочеш поговорити із ними перед тим, як зустрінешся з сенатором? Якщо вони такі переконані, то чому не оприлюднили цю інформацію, спитала Габріель, навіть агресивніше, аніж збиралися. Вони не мають стовідсоткових доказів. Вочевидь, сенатор добре вміє замітати сліди. І не лише він, а й багато інших політиків, подумки додала Габріель. Нічого конкретного там немає, Еоланду. Я ж казала тобі, сенатор зізнався, що брав гроші, але ці суми в межах дозволеного. Я знаю, що він сказав це тобі, і я не збираюся стверджувати, що розрізняю, де тут правда, а де брехня. Я просто визнала за обов'язок зателефонувати тобі, бо раніше сказала, що тенч не можна довіряти. Але тепер виявилося, що не одна тенч вважає, ніби сенатор незаконно бере гроші. От і усе. А хто ці репортери, спитала Габріль і відчула, як о ній несподівано закипає гнів. Не можу назвати їхні імена по телефону, але можу організувати зустріч. Це кмітливі хлопці, добре знаються на законодавстві, в частині, що регулює фінансування виборчих кампаній. І Оланда мить завагалася, а потім продовжила. Знаєш, вони навіть вважають, що сенаторові Кончі потрібна готівка, бо він, він фактично банкрут. І в тиші офісу Габріель почулася відлуння хребкого голосу тенч. Після смерті Катрін...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 «У тебе такий голос, наче ти на когось зла!» «На тебе ніколи, Іоланда, ніколи!» І Габріель натиснула на кнопку. Охоронець, який дрімав у кріслі біля входу до апартаментів сенатора в житловому комплексі Вестбрук, аж підскочив, розбуджений дзвінком свого мобільного телефону. Протерши очі, він видобув телефон із куртки. «Слухаю». «Оуне, це ти?» «Це Габриель». «А, привіт», – сказав він, упізнавши її голос. «Мені треба негайно поговорити з сенатором. Ти не міг би постукати йому у двері, бо його номер і досі зайнятий». «Та вже начебто і пізно. Він не спить. Я це точно знаю», – сказала Габріель занепокоєно. «Справа надзвичайно термінова. Як іще одна?» Та ні, та сама, просто скажі, хай відповість на мій дзвінок. не, є де ще про що мені терміново потрібно у нього спитати? Охоронець зітхнув і підвівся. Ну, гаразд, гаразд, я постукую в двері. Він потягнувся і рушив до дверей апартаментів сенатора. Але я роблю це лише тому, що він похвалив мене за те, що я тебе впустив до нього минулого разу і охоронець підняв стислий кулак, щоб гепнути в двері. «Що ти сказав?» – ошелешено спитала Габріель. Кулак охоронця зупинився на півдорозі. «Сенатор похвалив мене за те, що я впустив тебе до нього минулого разу. Ти мала рацію, з цим не виникло проблем». «Ви з сенатором про це говорили?» – здивована спитала Габріель. «Так, а що тут такого?» «Та ні, просто я подумала. Утім, це мало якийсь дивний вигляд. Сенатор не одразу пригадав, що ти заходила. Напевно, хильнув трохи зайвого з хлопцями. А коли ви розмовляли, оу, не, одразу як ти пішла? Щось не так?» на мить замовкла. «Та ні, ні, все нормально. Знаєш, я подумала, може і справді не треба турбувати зараз сенатора». «Я спробую додзвонитися до нього по стаціонарному телефону, а якщо не вийде, то я знову тобі зателефоную, і ти постукаєш у двері». Охоронець закотив очі. «Як скажете, міс Еш?» «Дякую, Оуне, вибач, що потурбувала». «Та які проблеми?» Охоронець вимкнув телефон і, плюхнувшись у крісло, знову захропів. А Габріель стояла мовчки у своєму офісі, не вимикаючи телефону. «Секстон знає, що я заходила, але нічого мені не каже?» Сюрреалістична загадковість сьогоднішньої ночі дедалі згущувалася. Габріелю мит з пригадала дзвінок сенатора, коли вона була у студії ABC. Сенатор аж її несподіваним зізнанням у тому, що зустрічався з представниками космічних кампаній і брав у них гроші. Його чесність повернула її до нього, їй навіть стало трохи соромно. Але тепер виявилося, що то була зовсім не шляхітність з боку сенатора. «Чисті гроші», – сказав Секстон, – «абсолютно легальні». Раптом усі підозри і ліховісні передчуття стосовно сенатора сколихнулися, і знову піднялися на поверхню. А біля будинку несамовито сигналило такси. З капітанського містка Гої, плексиглазового куба, розташованого на висоті двох рівнів над основною палубою, Рейчел мала 360-градусну панораму прилеглої океанської поверхні. То була бентежна картина. Вона зиркнула на неї лише один раз – а потім постаралася заблокувати її у своїй свідомості і зосередити увагу на поточній справі. Пославши Корки і Толланда на пошуку Ксавії, Рейчел приготувалася війти на контакт з Пікерінгом. Вона обіцяла директорові подзвонити одразу ж після прибуття і дуже хотіла почути, про що ж Пікерінг дізнався під час своєї зустрічі з Марджорі Тенч. Встановлена нагою цифрова система зв'язку «Шинком-2100» була приладом, у якому Рейчел розбиралася непогано. Вона знала, що коли її дзвінок буде коротким, то його ніхто не перехопить. Набравши номер приватного телефону пікерінга, вона притиснула слуховку до вуха і стала чекати. Рейчел сподівалася, що директор відповість після першого гудка. Та гудок пішов за гудком, але ніхто не відповідав. «Шість гудків? Сім? Вісім?» Рейчел поглянула крізь скло на темний океан, і ці тривожні гудки тільки додали страху перед водними глибинами. «Дев'ять гудків? Десять? Відповідай, нумо!» Вона стала походжати туди-сюди. Що трапилося? Пікерінг завжди носив цей телефон із собою, і недвозначно попросив Рейчел передзвонити йому. Через п'ятнадцять гудків Рейчел поклала слуховку. Зі зростаючим почуттям тривоги вона знову підняла її і знову набрала номер. Чотири гудки, п'ять гудків, де ж він? Нарешті на лінії клацнула, а Рейчел відчула приплив полегшення, але радість її була нетривалою, на лінії нікого не було. Тільки тиша. «Ало!» – гукнула вона. «Директоре, ви мене чуєте?» Почулося три швидкі клацання. «Ало!» – знову гукнула Рейчел. Раптом їй у вухо вдарив заряд електричної статики, заглушивши лінію. В голові заболіло, і вона різко відірвала слуховку від вуха. Статичний заряд зник так само несподівано, як і виник а потім почулася серія пульсуючих сигналів, що повторювалися з півсекундним інтервалом. Розгублений речел змінилося на чітке розуміння, а розуміння одразу ж змінилося на страх. Чорт! Різко повернувшись до приладів керування на капітанському містку, вона гепнула слуховкою, зачепивши її на місце і таким чином перервавши зв'язок. Налякана Рейчел кілька секунд стояла непорушно гадаючи, чи встигла вона вчасно від'єднатися. Гідролабораторія Гої розташовувалася двома палубами нижче. Це було просторе приміщення, розділене довгими столами та стелажами, набитими вщердь електронною апаратурою, профіломірами дна, аналізаторами течі і комп'ютерами. Там були і додаткові комплекти приладів, щоб апаратура працювала безперебійно. Віднилися також шафа, великий холодильник і коробки для зберігання дослідних даних. Коли до лабораторії ввійшли Коркі і Туланд, штатний геолог Гої Ксавіє якраз сиділа в розслабленій позі, втупившись у телевізор з гучно увімкненим звуком. Вона навіть не озирнулася. «Що, хлопці, гроші на пиво скінчилися», – кинула вона, навіть не повертаючи голови. «Привіт, Ксавіє», – мовив Толанд. – «це я, Майкл». Жінка аж підскочила, крутнувшись у кріслі і з переляку прокотнувши шматок сендвіча. «Майко, це ти?» – пробелькотила вона, бо вочевидь не чекала його появи. Вона підвелася, прикрутила звук і, не перестаючи жувати, підійшла до них. Мені здалося, що хлопці з гуляк повернулися. А ви що тут робите? Ксавія була кремезною темношкірою жінкою, з різким голосом та пахмурим виразом обличчям. Вона кивнула на телевізор, де якраз по інтернету крутили повтор документального фільму Толанда про метеорит. Не дуже хотів залишатися надовго на льодовому шельфі, так? Бо дещо сталося, подумки відповів Толанд. Ксавія. Я не сумніваюся, що ти впізнаєш курки Марлінсона. Ксавія кивнула. Рада вас бачити, сер. Коркі тоскно поглянув на сендвіч у її руці. Ця штука мені дуже подобається. Ксавія здивовано поглянула на нього. Я отримав твоє повідомлення, сказав Толанд, звертаючись до Ксавії. Кажеш, я зробив помилку в презентації. Мені хотілося би знати, яку саме. Геолог витріщилася на нього, а потім розсміялася. – То через це ти повернувся? – О, майко, та я ж казала тобі, що це дрібниця. Просто трохи тебе подратувала. Напевне, НАСА дала тобі дещо застарілі дані і несуттєві. Кажу тобі, лише три морські геологи у світі могли помітити недоречність, яку ти допустив. Толант затамував подих. «А ця недоречність має щось спільне з хондрами?» Ксаві аж закам'яніла від несподіванки. «Господи, невже хтось із тих геологів уже встиг тобі зателефонувати?» Толант похнюпився. «Хондри! Отже, все збігається!» Він поглянув на корки, а потім перевів погляд на геолога. Ксаві, я хочу знати усе, що ти можеш розповісти мені про ці хондри». «Яку саме помилку я зробив?» Ксавія дивилася на нього, певно відчувши, що він не жартує. «Майкле, то сущий дріб'язок. Недавно я прочитала одну статтю в фаховому геологічному журналі, але я не розумію, чому ти так переймаєшся цим». Толон зітхнув. Ксаві, хоч би як це дивно не звучало, що менше сьогодні вночі ти дізнаєшся, то краще. Усе, що ми хочемо від тебе». Це узнати про хондри і дослідити зразок кам'яної породи, який ми з собою привезли. На обличчі Ксабі з'явився заінтригований вираз навпіл і з легкою образою через те, що її тримають у невіданні. Гаразд, я покажу тобі ту статтю, вона в моєму кабінеті, І поклавши сендвіч на стіл, Ксабія рушила до виходу. «А можна мені доїсти оту штуку?» – гукнув навдогін корки. Ксавія ошелешено зупинилася. «Ви хочете доїсти мій сендвіч?» «Ну, я просто подумав, що, може, ви не...» «Треба свої сендвічі при собі мати!» Відрізала вона і вийшла геть. Толент засміявся, кивнувши через лабораторію на холодильник для зразків. «Пригощайся, корки!» «На нижній полиці між лікерами та кальмарами!» а тим часом на палубі Рейчел зійшла з містка крутими сходами і рушила до вертолітного майданчика. Пілот берегової охорони дрімав, але відразу ж прокинувся, коли Рейчел постукала в кабіну. «Уже закінчили», – поцікавився він, – «так швидко». А Рейчел похитала головою, ледь стримуючи страх і тривогу. «Ви можете увімкнути як наземний, так і повітряний радар?» «Звісно, радіус дії – «Десять міль. Увімкніть, будь ласка». Не приховуючи здивування, пілот клацнув кількома тумблерами, і екран радара засвітився. Промінь почав ліниво робити оберти. «Щось видно?» – спитала Рейчел. Пілот почекав, поки промінець зробить кілька повних обертів. Покрутивши якісь регулятори, він придивився до екрана. Там усе було чисто. «Далеко на периферії» Кілька невеличких суден, але вони прямують у протилежний від нас бік. Поблизу немає нікого, відкрите порожнє море на багато міль у всіх напрямках. Речіл зітхнула, хоча не відчула сподіваного полегшення. Зробіть мені послугу, коли побачите, як щось наближається корабель, літак чи щось інше. Дайте мені знати негайно. Добре? Нема питань. «А у вас усе гаразд?» «Так, просто цікаво. Чи не хоче хтось скласти нам компанію?» Пілот в плечима. «Я стежитиму за радаром, пані. Коли щось зблисне, ви будете першою, хто про це дізнається». З напруженими до краю нервами Арейтіл рушила до гідролабораторії. Увійшовши, вона побачила там курки і толанда. Вони стояли перед монітором комп'ютера і жували сендвічі. Коркі гукнув їй, не встигнувши прожувати. Чим тебе почастувати? Рибною куркою? Рибною ковбасою? Чи рибним салатом з яєць. Та Рейчел ледь розчула його. «Майко, як швидко ми зможемо отримати потрібну інформацію і вшитися з цього судна?» Толент походжав лабораторією, чекаючи разом із Рейчел та Коркі на повернення к Савії. «Новини про хондри були так само не як і розповідь Рейчел про її невдалу спробу зв'язатися з Пікерінгом. Директор не відповів. І хтось намагався рознюхати місце знаходження Гої за допомогою імпульсивного сигналу. «Заспокойтеся», – сказав Толон, звертаючись до всіх присутніх. «Тут ми в безпеці. Пілот вертольота стежить за радаром, якщо він попередить нас про те що сюди хтось прямує, ми матимемо достатньо часу, аби відреагувати. Речел кивнула на знак згоди, хоча і досі мала знервований вигляд. «Майкле, а що це в біса таке?» спитав Коркі, показавши на комп'ютерний монітор, де віднилося якесь лиховісне сюрреалістичне зображення, яке пульсувало і оберталося, немов живе. То акустичний, «Доплерівський, вимірювач течій, – пояснив Толанд, показує поперечні перетини течій та перепад температур в океані під нашим кораблем. Так от поверх чого ми стоїмо на якорі, – здивовано мовила Рейчел. Толанд мусив погодитися, що зображення і справді було моторошним. На поверхні вируючи вода мала блакитнувати відтінок, але що далі вниз – то більш загрозливого червоного кольору вона набувала у міру підвищення температури води, а біля самого дна, на глибині приблизно однієї милі, виривав розпечено червоний коловорот. «Оце і є мегаплюм», – пояснив Толанд, «Схоже на підводний смерч», – похмуро зазначив корки. «Так, бо принцип той самий. Океани зазвичай холодніші та цільніші поблизу дна». Але тут динаміка цілком зворотна. Глибока вода нагріта і легша, тому вона й піднімається на поверхню. А поверхнева вода важка, і тому вона гігантською спіраллю опускається вниз, заповнюючи порожнечу. Тому і виникають такі обертальні течії в океані – велетенські вири. «А що то за велетенська гуля на дні? – поцікавився Коркі – Показуючи на велику пласку ділянку дна, де наче бульбашка вивищувався великий куполоподібний курган, вир гарячої води крутився просто над ним. Це купол магми, пояснив Толанд. Крізь нього лава витискується на океанське дно. Як велетенський прищ, кивнув корки, образно кажучи, так. А якщо він лусне, толанд насупився, пригадавши відоме виверження металоплюму 1986 року, яке сталося поблизу підводного хребта Хуан-де-Фука. Тоді тисячі тонн магми, розпеченої до температури 1200 градусів за Цельсієм, в мить вихлюпнулися в океан, миттєво збільшивши інтенсивність мегаплюму. Коли вир швидко рушив угору, поверхневі течії різко пришвидшилися – про те, що трапилося потім, Туландові того вечора не хотілося розповідати товаришам. «Атлантичні куполи магми не лускаються», – пояснив Толанд. «Холодна вода, що циркулює поблизу того кургану, безперервно охолоджує земну кору і змушує її затвердівати. Таким чином магма надійно утримується під товстою кіркою скелястої породи». Урешті-решт лава внизу – холони, і спіралі зникають. Загалом мегаплюми не становлять значної небезпеки. Коркі сказав, тиснувши пальцем у пошарпаний журнал, що лежав біля комп'ютера. Отже, по-твоєму, Scientific American друкує наукову фантастику. Толан побачив обкладинку і невдоволено поморщився – Мабуть, його хтось недавно витяг з архіву старих журналів, що зберігався на борту Гої. То був примірник за лютий 1999 року. На обкладинці якийсь художник зобразив супертанкер, що безпорадно і безладно обертався, потрапивши у величезний океанський вир. Під малюнком віднівся заголовок – мегаплюми – гігантські вбивці, що з'являються з глибин. Тон посміхнувся, мовляв, дурниці. Абсолютно недоречне і неадекватне уявлення. Та стаття стосується мегаплюмів у зону землетрусів, кілька років на них базувалася популярна теорія, що пояснювала феномен Бермудського трикутника, де зникали кораблі. Суто теоретично, якщо на океанському дні трапляється якийсь геологічний катаклізм, який у наших краях є явищем нечуваним то дійсно купол магми може тріснути і утвориться вир, достатньо великий і сильний, щоб, ну, ви самі розумієте. «Ні, не розуміємо», – сказав Коркі. Томат знизив плечима, щоб піднятися на поверхню. «Неймовірно! Я такий радий, що ти привіз нас сюди!» Увійшла Ксавія з якимись паперами в руках. «Милуєтеся мегаплюмом? А як же!» Саркастично погодився Коркі, Майкл нам щойно пояснив, що коли той маленький пагорбок трісне, то всі ми понесемося по спіралі у велику стічну трубу. «Стічну трубу!» – холодно посміхнулася Ксавія. «Скоріше, у гігантський океанський унітаз!» А напало бігоє пілот гелікоптера, не зводив очі з екрана радара. Як пілоту-рятувальнику, йому часто доводилося бачити людей, охоплених страхом. Рейчел Сектон явно чогось боялась, коли просила опильнувати непрошених гостей нагою. А яких же непрошених гостей вона побоюється, здивовано подумав він. Наскільки пілот міг бачити, в радіусі 10 міль у всіх напрямках, ні на морі, ні в повітрі, не було нічого незвичайного. Ось з'явився і зник Риболовецький човен на відстані восьми миль. Ось якийсь випадковий літак черкнув крилом поле покриття радара, а потім і зник у невідомому напрямі. Пілот зіхнув і перевів погляд на поверхню океану, яка вирувала довкола судна. Створювалося досить химерне і лячне враження. Не мов летиш на всіх парах, але водночас стоїш на якорі. І він знову почав пильно вдивлятися в екран. А на борту Гої Толанд, знайомив Ксавію з Рейчел. Морський геолог нікак не мог вийти із істану збентеження через присутність на борту корабля знаменитостей. Окрім того, поспіх, з яким Рейчел квапилося виконати тести і якомога скоріше вшитися гить, і іще більше нервував Ксавію. «Ну ж, Бо Ксаві, подумки прохав її Толанд, нам потрібно знати все». І ось Ксавія заговорила голосом скутим та ніяковим. У своєму документальному фільму ти, Майкле, заявив, що ці маленькі металеві вкраплення в камені можуть утворитися лише в космосі. Толанд аж здригнувся від тривожного перечуття Хондри утворюються лише в космосі. Саме це мені сказали представники НАСА. «Але згідно з цими нататками», – сказала Ксавія, піднявши догори сторінки зі статтею, – «це не зовсім правильно». «А я скажу, що правильно», – вибухнув корки Марлінсон. Ксавія скептично скривилася і помахала аркушами. Минулого року один молодий геолог на ім'я Лі Полок використовував новий різновид морського робота для взяття проб донних порід у глибоководному районі Тихого океану, а саме в Маріанській западенні, і витяг один камінець. Цей камінь мав геологічну особливість, якої він досі не зустрічав серед земних порід, і ця особливість полягала в наявності чогось на кштант хондр. Він назвав їх «плагіоклазові стресові вкраплення». Малесенькі бульбашки металу, якої в утворилися під час різкого зростання тиску на океанських глибинах. Доктор Полок був вражений знахідкою цих металевих краплень в океанській скельній породі і склав унікальну теорію для пояснення їх присутності. Коркі невдоволено пробурчав. А що йому ще залишалося робити? Ксавія проігнорувала його. Доктор Полок припустив, що цей камінь утвердив